Глава друга. Вищезганий фільмопрожектор належав дзвінченому Таткові, але той люб'язно дозволив недовго ним користуватися. Пан Юрчо був великим любителем фільмувати геть усе, що потрапляло в об'єктив його аматорської кінокамери. Він накручував вінчання, першотравневі демонстрації, дні народження, хрещення, посвятив піонери, відкриття фігури святої Анни. Перші дзвінки обидвого донечок тощо, навіть Блю Сейшен Покет Гаузу. Не уникнув бензиново-фіолетового погляду його камери. Якось, пригадую, запросили мене до Олельків на гербату з м'ясевом на рушті, чи то пак із шашликами. Ми саме збиралися тихцем втекти із дзвінкою від того гамору. Диму їдчих шпильок квітки десь за хату. Але того дня дзвінчин тато був у настільки піднесеному настрої, що під кінець святкування впав у справжній кіноаматорський екстаз. Змусив цілу сім'ю переглянути весь кіноархів, супроводжуючи німу картинку захопленими пояснювальними репліками, що стосувались найдурнішої дрібниці, починаючи тим, яка того ранку була погода, закінчуючи детальним переліком, хто з ким був тоді у сварці і чому не посміхався в об'єктив. Я, звісно, завив від задоволення, коли дзвінка розповіла про плівку. Яніс – важкенький проектор, дзвінка плівки і сумку митих яблук-паперівок. Хіппі побіг додому за простирадлом на екран. Кінець другої глави.